Негри потягли нещасного раба довгою стежкою між золотавим муром високої восьмифутової тростини. Його проводжали очима на смерть перелякані невільники, що працювали поблизу. Піта охопив відчай. Якими б страхітливими не здавалися катування, не вони турбували його. Душу юнака гнітило перечуття, що їхня старанно запланована втеча з цього пекла провалилась саме тоді, коли все вже було готове. Вони вийшли на зелене плато і попрямували до табору, а там звернули до білого будинку наглядача. Вздовж пристані погойдувалися на причалі кілька невеличких човнів. Піт спіймав себе на тому, що подумав – в одному з цих човнів вони були б уже далеко в морі, якби мали хоч крихту талану. Очі його тужним поглядом вп'ялися в морську далечінь і зупинилися на Карлайльській бухті. Звідси, з узгір'я, вона здавалася чудовою картиною, блакитне полотно яке з одного боку обривалося фортом, а з другого рядом довгих. Пагаузів. І там, під легким бризом, що ледь-ледь морщив сапфірову поверхню Карибського моря, величний шоу червоний фрегат, на щоглі якого майорів англійський прапор. Полковник більш зупинився і, прикривши м'ясистою рукою очі від сліпучого сонця, почав розглядати корабель. Незважаючи на легенький бриз, судно посувалося тільки під нижнім парусом на передній щоглі. Решта були згорнуті, що давало можливість ясно бачити величні обриси корпусу корабля. Від кормової надбудови, що баштою здіймалася над палубою, до позолоченої голови на форштевні, яка палала вогнем у сяві соняшного проміння. Корабель входив у бухту надто повільно, а це свідчило, що його ж кіпер погано знав ці води і вважав за краще посуватися обережно, вимірюючи глибину бухти лотом. При такій швидкості йому, напевно, буде потрібно не менше години, щоб стати на якір у порту. Поки полковник розглядав корабель, милуючись його граціозністю, Піта завели на частокіл і закували там у колодки, що були готові кожної хвилини прийняти бунтівливих рабів. Незабаром сюди ж повагом прийшов полковник Бішоп. «Непокірна дворняга, що вишкіряється на свого хазяїна, мусить навчитися покори ціною посмугованої шкіри», – тільки і сказав він, беручись за обов'язки ката. Те, що він власноручно взявся за роботу, яку більшість людей його сану доручали слугам, свідчило, до якого здичавіння дійшла ця людина. Він немилосердно, з якоюсь незбагненною насолодою шмагав свою жертву по голові, по спині, ніби задовольняючи кровожерний інстинкт звіра. Від ударів бамбукова палиця незабаром розкололася на кілька окремих гнучких смуг із гострими, мов бритва краями. Муки катованого були нестерпні. Коли, нарешті, знесилившись, полковник бішоп відкинув залишки потрощеної палиці, вся спина бідолашного піта являла собою крибаве місиво. Жодного звуку не почув полковник від юнака. Тільки коли бідоласі було вже надто сутужно, з уст його зривався ледве чутний стоїн. Екзекутор поставив ногу на колодки і нахилився над своєю жертвою. На його грубому м'ясистому обличчі з'явилася невблаганна потворна посмішка. «Думаю, що це навчить тебе належної покори», – сказав він. «Ти будеш тут без їжі і води, чуєш? Без їжі і води, поки не скажеш мені, як звуть твого полохливого приятеля і чого він сюди приходив». З цими словами Кат крутнувся на підборах і пішов геть у супроводі своїх охоронців. Його слова вчувалися піту у сні. Після неймовірних страждань його охопив безмежний відчий. І юнакові було байдуже, чи житиме він, чи ні.